Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim despre despătimire, prin răbdarea necazurilor, iar astăzi vom vorbi despre ispite. În creștinism, ispita are mai ales un scop pedagogic. Prin ea omul trebuie nu numai să se cunoască, ci mai ales să se îndrepte sau, cunoscându-se, să se îndrepte. Proba aceasta nu urmărește atât scopul de a da pe față intensitatea poftelor sau amâniei unui om, ci mai ales pe acela de a-l face pe om să le biruiască. În limba română, pentru a exprima ideea de ispitire, există două cuvinte. Ispită, când proba vine prin plăcere, adică prin ceva atractiv și încercare, când proba vine prin durere sau prin ceva greu de suportat, ispitele au pe de o parte rostul de a descoperi în ce fază ai ajuns în strădania de a-ți înfrânge patimile sau în ce intensitate se mai găsesc patimile tale, iar pe de alta rostul de a te face și mai tare în lupta împotriva lor. Ispitele în sens restrâns au prin urmare scopul de a ne face să biruim patimile poftei sau atracția ce o exercită asupra ei perspectiva plăcerilor, precum încercările au scopul de a ne face să biruim patimile mâniei sau repulsia și reacția ce ne trezește durerea. Ispitele ne ajută să creștem spiritual prin respingerea lor, adică prin înfrânare, precum încercările își împlinesc scopul de a ne întări prin acceptarea lor. Se vede că înfrânarea este un lucru mai ușor, căci ostenelile înfrânării ni le putem asuma prin inițiativă proprie. Propriu zis, nu trebuie să se aștepte totdeauna prezența ispitei din afară pentru a se face efortul unei înfrânări, căci fiecare om poartă în el pofta ca pe un arc ce se întinde din când în când după plăceri, în baza amintirilor, a obișnuinței sau a unui apetit natural care caută o satisfacere exagerată. Poate, mai ales, acesta este motivul principal pentru care omul poate proceda la o viață sistematică de înfrânări din proprie inițiativă, prin ostenel de bunăvoie. Tot așa este cu întristarea, cu mânia, cu revolta. Pe de o parte, înfrânarea de la ele este mai grea. Pe de alta, ele sunt numai slujitoare ale patimilor plăcerii. De aceea, lupta cu ele trebuie să urmeze într-un stadiu mai progresat al vieții duhovnicești, după ce e ușurată prin slăbirea patimilor de bază ale poftei. Dar... Pe lângă aceea, ele sunt trezite aproape totdeauna de anumite prilejuri externe. Revolta nu-și are un ultim resort în noi. Nu ne revoltăm de dragul revoltei înseși. Ea este totdeauna o reacție, nu o inițiativă primordială, cum este mișcarea poftei. De aceea trebuie așteptate prilejurile externe pentru a se da lupta cu patimile provocate de ele. Pe urmă, dacă ispita ne îmbie cu o plăcere, iar încercarea e o durere, e mai ușoară renunțarea la plăcere decât căutarea durerii. Și, în definitiv, nici nu ni se cere să căutăm durerea din proprie inițiativă, cum ni se cere să luăm din proprie inițiativă măsuri pentru respingerea și preîntâmpinarea plăcerii. Pricina primordială și directă a decădării omului nu e fuga de durere, ci căutarea plăcerii. Fuga de durere vine ulterior, întrucât durerea a fost adusă de plăcere. Deci, cu plăcerea trebuie dată lupta mai întâi și în mod principal și direct, Precum plăcerea e căutată adeseori printr-o inițiativă prealabilă a noastră, iar durerea aproape totdeauna e evitată printr-o reacție ce se produce atunci când se ivește, la fel, dacă vrem să scăpăm de inițiativa prealabilă ce caută plăcerea, trebuie să o facem tot printr-o inițiativă prealabilă contrară pe când, dacă vrem să scăpăm de reacția contrară durerii ce se produce în momentul apariției durerii, trebuie să așteptăm acel moment pentru a opri acea reacție. E adevărat că mă pot pregăti de mai înainte pentru primirea unei dureri care se va produce, dar durerea nu o produc eu anticipat sau nu grăbesc apariția ei, ci Aștept să se producă. Plăcerea o produc adeseori prin proprie inițiativă. Tot prin proprie inițiativă trebuie să ajung în stare de a nu mai avea o astfel de inițiativă, deci de a nu mai căuta plăcerea. Fug de plăcere ca reacție față de un fapt pe care îl aștept, dar trebuie să aștept momentul durerii pentru ca să opresc reacția Repulsivă față de ea Aceste două feluri de probe A trebuit să le treacă și Mântuitorul În aceeași ordine Întâi ispitirea prin plăcere În pustie În al doilea rând Încercările supreme prin durere În vremea patimilor și a morții pe cruce Atât în primirea plăcerii Cât și în respingerea durerii Se manifestă Slăbiciunea firii, căci patimile care poftesc și primesc plăcerea, și cele care resping durerea, nu sunt decât manifestările slăbiciunii firii. Isus a întărit firea sa omenească, și prin ea firea omenească în general, atât prin respingerea plăcerii, cât și prin primirea durerii. Pe el trebuie să-l urmăm.